Al-Fatih ayat yang ke-26 A'udhu billahi minasyautanir rajim Ith ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyata al-jahiliyya Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin Wa'alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahakka biha wa ahlaha Bukan Allah بكل شئ علمه. LQad SAlat Allah Rasuluh الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 Maju, bertempur, sampai mati. Maju, bertempur, sampai mati. Tidak ada satu pun kalimat, menyerah, kalah, mundur, pulang. Masuk penjara, ha, ditahan musuh, tidak ada cerita. Maju, ke depan, sampai mati. Sebelumnya sudah teruji perangnya, Rasulullah, dan para sahabat memang tidak terbendung. Tidak terkalahkan. Sedikit pun jumlahnya Nabi dan para sahabat, tetap saja mereka tidak bisa dikalahkan. Apalagi...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 Kemudian wa kanu ahqaba dan adalah mereka lebih berhak mendapatkan rezeki ini. Rezeki apa? Rezeki apa? Ketenangan dari Allah Subhanahu wa tenang di dunia, tenang di akhirat dalam surga. Allah Subhanahu wa yang berhak memberikan itu hanyalah Allah dan hanya Allah mampu wallazi anzala as-sakina fi qulubil mu'minin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 Wa ahlaha, wakan Allahu bikkul shayin alimah dan adalah Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Ya Allah maha mengetahui. Jujur enggak orang ni. Allah maha mengetahui ada apa dalam bayat mereka dan Allah subhanallah telah mengumumkan dalam Al Quran. Laka radhiyallahu anil mu'minin idyubayyoon ke tahta syajarah. Allah tahu siapa orang-orang yang beriman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 Maka istiqamahal engkau Sebagaimana engkau telah diperintahkan Semoga kita termasuk diantara orang-orang yang beruntung Dan orang-orang yang mendapatkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbana amin Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubu ilaik Wa taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh